Mâniați-vă, dar nu greșiți, de cele ce ziceți întru inimile voastre, întru așternuturile voastre, vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatu-sa peste noi, lumina feței tale, Doamne